I sve ispunjevaš, vjesnito dobare i davoče života, dojde se ali si u nas i očest nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše, slava Otcu i Sinu i Svetomu i Duhu i sada i uvek i u vekove i vekova. Gospode pomeluj, Gospode pomeluj, Gospode pomeluj, Gospode pomeluj Oče, blagoslovije. Bogit vam vas, Sveti Kotaca našeg, Gospode Isuse Hriste Bože naša, pomiluj nas. Amin. Isus, vas svetom evanđelju a ono je od samoga početka važno nama nažalost hvali taj blagodatni refleks pa se mi obično uključimo kad je tekst već pročitan kad je priča već ispričana i to oni malo brži a većina gotovo i da ne odrebuje Kod svetih otaca nije bilo tako i kod onih koje su oni učili, a i danas učaj. Vrlo je važno pripremiti čluga da od samog starta, dakle od prvih riječi evanđelskog teksta, podreagujemo pažljivo i da takvom pažnjom pratimo izlaganje gospodnje, dakle riječi ili priče koje gospod priča do samoga kraja. Jer ukoliko pažnja nije takva, korist će biti mala ili uopšte neće biti, a šteta će biti velika, možda i vječna, nepopravljiva. Zato i u svetoj liturgiji ne biva tako što uvezimo u hram, Otvaramo oltar, otvaramo sveto evanđelje i odmah počnemo da ga čitamo. Zar Prije čitanja svetog evanđelja e, imamo čitave radnje i movitve i movitvene forme, a sve nas one posepeno pripremaju da se, kako kaže ona, prozbaju na jekteniju u dostojimo slušanja svetog evanđelja. I onda fino pripremljeni, naravno i životom, izvan hrama, jer nije dovoljno biti samo u hramu, nije dovoljno jer stvari se brzo dešavaju, liturgija se brzo kreće za 15-20 minuta, desit se, otvorit se knjiga i čućemo evanđelje, neki se još nisu ni otrijeznili, neki još nisu ni ušli u hramu. Neki ne pripremljenni i izlaze iz Hrama dok se Jevanjeje čita, ima mnogo voših pote za mnogoromamašaja. Zato i izvan Hhra i prije hrama treba se životom pripremati za susred s Bogom, a susredca njegovim riječima jest susred s njim. obratit ćemo pažnju na početak današnjeg evanđelja o Bogodnom sinu. Reč je gospod priču oba. i od tog trenutka naš um treba da je zalijepljen za priču koja slijedi slušajući je i primajući je od samoga Boga. Pa kaže, čovjek neki imađaše dva sina, i reče mlađi od njih otcu, Oče, daj mi dio imanja što pripada meni. I onim podijeli imanje. Ne bismo čitali Evangelije do kraja. Čitali smo ga jutros i bilo bi dobro da smo ga zapamtili. Ukoliko nismo, pogukino je začao 79. pagu pročitajte kući. Obratićemo pažnju na sami početak ove priče i reče mladi od njih: oče, daj mi dio imanja što pripada meni u samom startu i na početku ove priče imamo problem, braćo i sesto problem je odmak na nastalo pogledajte u kakvom je nastrojenju mlađi sin i pogledajte sa kakvom drskošću traži od Otce Otce ne kaže blagoslovi da uzme Otce Šta misliš da uzmem oče kako bi bilo da ja uzmem svoj dio imanja pa da radim ovo i ono imamo ovaklje onakve planove šta ti misliš o tome da li je to dobro da li da tako uradim imamo li blagoslov za to ništa o toga drskost Oholos, neposlušnost. I pazite, odmakva neposlušnost. Na jeziku otaca, na monaškom jeziku, ovo nazivamo prelešću. Oče, daj mi moj dio imanja, što pripada meni. On je u ovom trenutku, braći i sestre, već u problemu i to podmakvom problemu. On nije tražio blagoslov. I sve što je slijedilo bilo je neposlušanje. I posledica neposlušanja, odnosno neuzimanje blagoslova, izazvalo je sve ono što se kasnije izdešavalo sa njim. I veliki razvrat, veliki, blud, glad i propast. A sve je počelo od neposlušnosti. Ova priča Bogom ispričana aktualna je i danas, aktualna je u svo ovo vrijeme koje nam je dato na spasenje. I svi oni koji su napravili ovakvu grešku u koracima, ne tražeći blagoslov, od svojih otaca propadali su. Vi znate da u crpi mi naše sveštenike nazivamo otcima, to je posebno izraženo u sveštenim monaškim obiteljima, gdje se smatra, gdje se njeguje mišljenje da je blagoslov igumana zapravo boži blagoslov i da je otac iguman onaj koji daje blagoslov nekom djelu i usmjerenje ukoliko monak mada i raslabljenim savremenim monaškim obiteljima ovako ponašanje monaka jeste za isključenje oče daj mi to i to poslušanje relu Pazite, u raslabljenim monaškim obiteljima, a u visoko razrađenim monaškim sistemima, ovo su nedopustiva stanje. I je projeva velike bolesti. projava svoje bolje. I ona uvijek izaziva propadanje, glad i smrt. Život izvan blagoslova Božije, život izvan blagoslova crkve, a crkva blagosljelja preko Otaca, zato mi Otce nazivamo ocima. jer preko sveštenstva mi primamo na mističan svetotajnski način Otčev blagoslov, jer crkva je crkva Sina Božijeg i svi blagoslovi crkve jesu Božji blagoslovi. Ukoliko ne poslušamo crkvu, Ukoliko svoj život koji smo u njoj primili uzimamo u svoje ruke i pokušavamo sa njim na zove sa svojim imanjem da živimo mi moramo braće i sese da osiromašimo da ogladnimo i da služimo protivnicima Božim protivnicima našeg spasenja demonima kao što je služio i neposlušni a neposlušnost u dubljim projavama i tumačenjima, naziva se bludom, jer svaka neposlušnost jeste blud, skretanje sa pravoga puta. Večeras bi smo htjeli na jednom primjeru, jednom od poznatijih primjera iz naše crkvene istorije, ne jedinom, ali vrlo poznatom i danas aktualnom primjeru neposlušnosti dvojice monaka Svete Kijevu Pečarske labre da uđemo malu pozadinu i u smisao današnje evanđelske priče o bludnom sinu. Da vidimo kako se sve ovo što je gospod ispričao odigrava u praksi. Kako je sve to realno i kako sve to i danas i te kako djeluje. Da su ovi zakoni i danas Na nazi Da je ovaj otac i danas živ i da i danas, kao i ono vrijeme, ima sinova bludnih, ima glavnih, ima oni koji pokušavaju da se nasite roščićima, odnosno demonskom ponudom, ali je pričom daje se mogućnost Da ustanemo sa tih trpeza gladi, da se sjetimo da imamo živog oca, bogatu kuću, bogatu trpezu, oca koji jedva čeka da mu se vratimo. I da vidimo kako to izgleda. I ova priča mnogima ovako ispričana. Naša duhovna intuicija je zakrždala i rijetki su, nažalost, oni kojima je sama evanđelska priča dovoljna i zato je vrlo poželjno i potrebno da se ona potkrijepi događajima iz života naših svetitela i žitija svetih. Već duže vremena imamo želju da se vamo podijelimo dva primjera, ali evo ova nedelja nekako ispade najbolja da se svetimo tih žitija odnosno zamki koje djavo postavlja na putu našeg spasenja, a postavlja ih i danas vrlo vješto i mnogi se hvataju u njih. U pitanju jesu žitija, kako već rekao smo, dvojice kijevo-pečarskih monaha, Isakija zatvornika i Nikite zatvornika. Obojica su prepodobni oci, svetitelji naše crkve. Međutim, njihovi životi imaju određene osobenosti i njihov put spasenja bio je ugrožen, ne malo ugrožen, upravo na način kako je bio ugrožen i život sina bludnoga sina i oni su tražili od oca svoga to jest na njihova svoj dio da idu da žive po svojoj volji da svojim životom sami raspolažu da sami sebe i vode i rukovode i napasaju što je uvijek bilo Vrlo, vrlo opasno. Evo, ovom evanđelskom pričom gospod poselja temelj pravoslavnoj duhovnosti, pravoslavnoj askezi, govoriti koliko je važno da smo u očevom blagoslovu. Sin sa ovakvim nastupom, kako već rekosmo već projavljuje znake prelešćenosti, dakle, obmanutosti. i demonska zamka uvijek biva poseljena na ovaj način svakog čovjeka pa ako hoćete i narod djavo u njive gladi podvaja i odvodi tako što u njih ubacuje pomislo da oni imaju pravo da svoj dio uzmu i sa njime raspolažu bez očevog blagosloga kao i naš narod radi danas, uopšte ne konsultujemo crkvu. Potpisujemo ugovore, zadužujemo se, pravimo investicione planove, dovodimo ove, dovodimo one. Niko ne pita otca, to jest crku njegovu, to jest pastire njegove, episkope prvenstveno i sveštenike da to valja nego naprotiv, insistiramo, uzimamo stvari, uzimamo život u svoje ruke i vozimo onako kako mi smatramo da je dobro. Dakle, bez Božeg blagoslova, vidite, reakciju Otca. Sin sa svojom drskošću dolazi i kaže, ne pita, samo konstatuje Da, ja sam već otišao. Ja sam krenuo. A otac pušta da radi po srcu svom. Srce naše braće i sestre, otac naš, oci naši, puštaju nas, mi ih ignorišemo, mi ih ne pitamo. I ono što nas čeka, ono što smo već dočekali jeste glas Jeste blud u koji smo već ušli, nemali blud, nemali razvrat, nemali poremećaj, a ono što slijedi bit velika blad. Ona se već nazire, velika blad. I pribijan je uz žitelje one daleke tuđe zemlje, a tuđa zemlja je paklini prostor, žitelji te zemlje su demoni. I mi danas, braći sve, kao narod odvojeno crkve, mi smo se pribili uz nosioce takvih ideja, takvih duhovnosti i takvih, ne božih, nego demonskih bravov slova. Pribili smo se uz televizore kao uz ognjište. Pogledajte, evo sami primijetite, Mi smo se pribili uz televizore, govorimo o televiziji kao simbolo ovoga svijeta. Imamo televizor, imamo oltar. Oltar je oganj a televizor to je ona vatra koja ne grije, koja spaljuje, ona kladna atmosfera, besmislena. I mi smo se, odvojivši se od oltara, odvojivši se od oca, ogutajući sami, bez pućima, došli do toga da smo se pribili uz televizore, dakle, uz žitelji tuđe zemlje. Koliko danas ljudi sa ovih prostora uživa u egzotičnim, dalekim predjelima, kroz filmove, kroz serije, kroz e, sportske e, manifestacije i kroz mnoge, mnoge druge e, ogudiva, ispunjene sadržaje. To je sve tuđa zemlja, a mi smo se svi pribili u sto. Pazite, to nije samo prosto posmatranje e, prostim čuvima, vida, sluha, ne. To je pribijanje bića Uz tu atmosferu Dakle, po prirodi tuđu To su tuđi ljudi To su tuđi likovi Oni nas uopšte ne poznaju Oni ne znaju da mi živimo Da mi postojimo A mi bez njih ne možemo da živimo Oni su jedina Naša utjeka A niko neće Braći i sest Ništa da nam da Neće niko Pođi od toga istoga Zakucaj mu na vrata Taj koga ga baš ljubiš, kod je potreban, sa kim svakodnevno opštiš. Pođi, traži od njega da te nakrana. Neće te nakraniti, neće te u kuću pustiti. Sa njim, za trpezom, ne možeš da sjediš. Njegovu hranu, a ne samo njegovu hranu, nego ni mrvicama sa njegove trpeze ne možeš da se nasitiš. A otac čeka nas. Oltari čekaju, hramovi otvoreni i čekaju, da se djeca vrate, da se sinovi pokaju, sinovi i kćer. Kako to izgleda na jednom konkretnom primjeru, možemo braći i sestre da pogledamo ovdje u ovim žitijima. U pitanju je knjiga i duhovna analiza svetog Ignjatija Brjančaninova iz njegove knjige prinos savremenom monaštu, jedan od najboljih učitelja e, savremenog doba, učitelja naše crkve, vrlo, vrlo iskusnog i opitnog svetitelja i ozvinog u svakom slučaju. Isakije i Nikita Pečarski, vi se vjerovatno svi čuli za Kijel, za čuvenu Kijevopečarsku obitelj. Radnje, odnosno životi ove dvojice svetitelja, pripadaju samim počecima Kijevopečarske obitelji, dok su Sveti Antonije, veliki Kijevopečarski, osnivač te čudesne lavre, To je jedan od najčudesnijih manastira u pravoslavnoj crkvi. U samom korijenu mu je čudo i jedan od udjeva presvete bogorodice, posvećen je njenom svečasnom uspenijom. Obojza su bili savremenici Antonija i njegovog naslednika Teodosija. Početak desetog vijeka. i obojica su bili neposlušni. Obojica su upali u blud neposlušanja, kako sveti oci nazivaju neposlušnost. Motiv, reko bi se, pa i nije tako goš. Čežnja za većim podvigom, za većom žrtvom, za većim trudom. Međutim, Bez blagosloga Na svoju ruku Na svoju volju Daj oče Moj život ja znam Kako ću sa njim I pored upozorenja igumana Obojca su Kako se to kaže Na monaškom jeziku Iznudili blagoslog Insistirali Po svojoj paloj volji Da nešto bude onako Kako su oni zamislili i po želji srca gospod im je dao međutim plodovi su bili gorki ovo što ćemo čuti večera vezano za njih i danas se i tekako dešava i htjeli bismo a eto i vi vašom pažnjom doprinesete tome da izvučemo zaključke iako idemo putujemo u Kijev iako silazimo u podzemne sisteme jer Kijelopečarska obitelj je podzemna obitelj, to su podzemne kelije, možda je neko od vas i bio u Kijelopečarskoj lavri, to su podzemni sistemi i peštere pod zemljom, gdje sunca nema. Tamo sunčevi zracije ne ulaze, tamo se čezne, tamo se traži, tamo se prima svjetlost nestvorena, tavarska, tamo sunca braći i sese, nikad nije bilo. Mi smo imali veliki blagoslog, na to je za nas još veća odgovornost da smo bili u tim pešterama i nosimo odakle vrlo, vrlo duboke, snažne, daj Bože, neizbrisive uspome. Isakije, savremenih prepodobnih Antonije i Teodosija, stupio je u zatvorništvo po sobstvenoj volji. Zatvorništvo, za one koji ne znaju, to je jedan specifičan podvih, gdje se monar apsolutno ograničava na vrlo mali prostor, s, time, s tim što tamo nema vrata, nego je sve zazidano. opekama i ostavljanje samo jedan prozorčić za primanje vrlo malih količina hrane i vode i naravno za hlebu nasušnji, to je za primanje svetoga pričašća tijela i krvi. I naravno za neophodnu duhovnu komunikaciju sa nekim od bratijem. Isak je upražnjavao najnaporniji tjelesni podvig. Pravimo razliku između duhovnog i tjelesnog podviga, to je tjelesni post i vrlo veliki fizički trud koji uglavnom podrazumjeva i fizički rad i mnoštvo poklona ili metanija. Težnjaka, još napornijem podvigu podstakva ga je da se zaključa u jednu od najtješnjih pećina Kijevo Pečarskog manastira. Hranio se prosforom i pio samo vodu, pa je i tu oskudnu hranu primao svakog drugog dana. Pri tako napornom tjelesnom podvigu i bez opitnih saznanja o duševnim podvizima i duševnoj duhovnoj borbi, nemoguće je, a da se ne plati određena cijena i takvom podvigu i samom sebi. Iskušenje koje demoni navode na podvižnika, obično se zasnivaju na njegovom unutrašnjem raspoloženju. I sad citat Makarija velikog: Ukoliko čovjek sam po sebi ne daje povoda satani da ga podчини svom uticaju, satana nikako ne može nasilno da zavraga nad njim. Povod Onome što će se odigrati, Da dakle, dejstvu satana na Isakije, bila je upravo neposlušnost, odnosno traženje onoga čemu nije bilo vrijeme i u kojoj mjeri Isakije nije bio. Traženje imanja koje će se odvojiti od Božjeg, odnosno otačkog blagoslova I življenje po svojoj voli, raspogaganje svojim životom po svojoj voli, iako, vidite, spolje posmatrano, on je sebe uskraćivao. On nije, je vidite priču o bludnom sinu, ona treba i, to je drugo važno, da bude prepoznata, pogotovo u duhovnoj oblasti, iako važe i za spolješnju i tjelesnu oblast našeg života, ali ova unutrašnja je mnogo važnija, jer će djelovati na spolješnju. Oni je, i sestre, živio u velikom postu, u velikom uzdržanju. Međutim, unutrašnja gordost i nepoznavanje zakona duhovnog podviga izazvala je u njemu želju za još većim podvizima, koji nisu bili u skladu sa njegovim mjerama i nisu bili sa blagoslovom otačkim. I on je tom željom, ušavši u takav podvig, zapravo otišao onim putem kojim je koji otišao i bludni sin. Napustio je blagoslov, dao sebi zapravo da odluči da upravlja svojim životom, odvojivši ga od očevog blagoslova. Čim se naš život... Odvoji od Boga A odvaja se svaki put Mada kad kažemo svaki put Govorimo o množini slučajeva Nih nažalost nema Odvaja se uvijek Kad se odvojimo od blagoslova Mi smo se odvojili od života Neposlušanje Na jeziku svetih otaca Izaziva smrt Monak, hrišćani Kad uđe u oblast neposlušnosti On je umrlo Ili je počeo da umire. U tom trenutku, odmah se procesi pokreću. Vidite, čovjek kad mu prođe metak kroz glavu, to je svega sekund. On je umrlo. Iznenadna smrt. Umro je sa glavom u tanjiru. Hrana nije još ni sa žlakan. Umro je. Sve se brzo desilo. Naglo nastupila promljena stanja. Život, smrt. Tako i u duhovnom životu. Odvajanje od blagoslova izaziva smrt. Odvajanje od blagoslova je podstaknuto gordošću. Ja mogu, ja znam. I šta se dalje dešava? Demond. Pazite, džavo je to. je to. On zna jako dobro da ocijeni situaciju. Ne zna sve, ali zna jako dobro da povezuje, da snimi i da postavi zamku. On je osjetio kretanje Isakijevo. Osjetio je da izašo iz mjere. Djavo osjeti braće i sestre. Čim naše stopalo izađe iz mjere, odnosno granice blagoslova. On je to prepoznao. I to naše iskakanje u njemu pokreće dejstvo. I postavlja se zamka. Zamka ne bilo kakva. Neće nas on loviti mišo lovkama, i sis. Ne. On će nas loviti po našem duhovnom nastrojenju. Iskušenje, ponavljamo, koje demoni navode na podvižnike i uopšte na hrišćane, obično se zasniva na njegovom unutrašnjem raspoloženju. Jesi li god? Tražiš li uzvišena duhovna stanja? Ispadaš li iz mjere blagoslovenog? Opa, pa za tebe... Imamo ponudu. Tada se ne serviraju ukusna jela. Kuvari spremaju tort, slatka jela i dobra jupojna vina za druge ima i njih. A za ovoga ne ide to, ovome se postavlja druga zonka. Nega odražaju na sledeći način. Pa pazite kako to izgleda. Možda za neki od vas ovo bude novina, mada vjerujem ovako posmatrajući vas da uglavnom ove teme i ovakve primire možete da, da primate. Isak je težio ka većem. On je, braći i sese, iščekivao da se nešto desi. Spolje je izgledalo kao uzdržanje. Međutim, on je iznutra očekivao susret. On se nadao većem duhovnom nivou i susretu. Satana je osjetio njegovu gordost. I u skladu sa njom postavlja zanog. Evo vidite kako to izgleda kad se čovek odvoji od, od blagoslova i od poklova, od blagodatnog. Pokrova, koji je neprobojan za demonske silu. Ovo što će se desiti Isakiju, čisto da se ne zbunjujemo, ovo mu se desilo zato što je nimao pokrova Božije. Demon, da je ostao poslušan, da je ostao u svojoj mjeri, ne bi mogao da mu radi što mu je uradio. Ne može da uradi ni jednom onom koji je u poslušnosti. Ako god je izvan, braće i sestre, oštetit će ga. Možda ne. I najčešće ne na ovaj način. Ovo su malo skuplje varijante. Ova akcija, da to tako predstavimo, malo više košta ovakav e, aranžman. Ovo je malo skuplji aranžman. Uglavnom nas davi na najjeftinije moguće načine. Pogotovo e, ljude 20. i 21. vijeka kažu oni koji vide da sad sjedi i tako kvati, nogema i gleda kako sami sebe ubijamo. On je samo dao dobar felš i ponekad doda silu da se kogo vrti i posmatra. Dakle, ovo je malo skuplji aranžman. Evo kako to izgleda. Demoni su se pred Isakijem pojavili u liku svijetlih angela. Jedan od njih, pazite, to je akcija, strateška akcija, jedan od njih bristao je više od ostalih. Demoni su ga nazivali Hristom i tražili su od podvižnika, dakle od Isakija, da mu se pokloni. Podvižnik se poklonjenjem, koje dolikuje jedino Bogu i koje je učinio pred djavolom, potčinio demonina. U sebi je imao tajno uzgajanu nadu da će doći do nekog vidjenja, jer ne bi moglo da mu se desi da nije sebi to gaio. Dakle, spolje je smirenje, braći i sese, spolje je veliki post, to je strašan post, žestoko pošćenje, žestok spoljašnji podvijek. Međutim, na lošim temeljima, bez blagoslova, na gordosti, na samom njenju, kako se taj problem naziva, utemeljen, on je iščekivao On je očekivao, on je sebe smatrao dostojnim javljanjem gospodnjeg. I pazite, po božnjem dopuštenju naravno, i dešao se to. Djavoli nasupaju u skladu sa njegovim tajnim željama, a oni imaju aparate da snime naše duhovna nastrojenje, da vide šta mi to volimo i u odnosu na to raspoloženje postavljene zamka. Upadaju, pazite, sve se dešava, još jednom ponavljam, u potpuno mračnoj prostoriji, či u Pečarska Vabra, jedna od najtješnjih kevija, to su kevije, braćo i sestre, gdje može jedan čovjek da stane. Možda, koliko da se okrene raširenih ruku, pojavljuje se Grupa demona, i, i to u, u, u vidu svijetlih angela, na to nam se još upozorio sveti apostol Pavle, da imaju moć tako da nastupe. S tim što jedan brista više od drugih, i oni poklanjajući se ka njemu, nazivaju ga Hristom. I Isakiju predvažu da se pokloni. I on, zaslijepljen bludom neposlušnosti, godnosti, Poklanja mu se. kao da ga je iščekivao. Ne kalo, nego iščekivao ga je. Ni uopšte zastao, ni uopšte zakočio. Odmah se poklonio. Tajno smatrajući sebe, dostojim takvog vidjenja. Voljom se otvorio i napravivši poklon, braću i sestre, on je otvorio vrata. Koja vrata? Vrata volje. I pazite što se dešava. Ovo i mi radimo. Odvaljujući se od crpe, se kome se sve mi nismo poklonili. Naš narod, pazite, obratite pažnje, naš narod se nije poklanjao demonima na ovakav način, da se pojavi, kažu Hristos, je, svjetli angeli. Naš narod se poklanjao idolima. I dan danas, Poklanja se i prijeti opasnost da se pokloni. Kad se poklonimo, kad se u njegovo ime kunemo, da se njegovoga puta ne skrenemo, mi se voljom otvaramo i džavo ulazi u nas. I pazite što se dešava. Odmah dolazi do promjene. E, vidite, on samo čeka da, da nam otvori volju. To je njegov cilj. Do tada se pretvara mami nas da otvorimo vilicu i da zagrizemo i ribar je dobar sa ribom on šalje onaj zalogaj da ona pojede i u miru su dok ne zagrize a kad zagrize onda ide ka tiganju ka gradelama ka tanjiru tako i džavu dobar je i nastupa kao takav dok ne otvorimo volju ili da kažemo naša životna vrata jer volja to je taj to, to otvaranje ako voljom prihvatimo mi smo zagrizni Isak je zagrizao i odmah udica mu je probjela Nepca Nepca volje djavo je ušao u njega i to jak djavo ovo, ovo je bila ekipa takozvanih knezova Jer u podnebesiju, dakle u prostoru koji je ispunjen palim angelima, to jest demonima, postoje i knezovi, dakle brži demoni, silniji po, po dejstvu i po moćima. Nekad su bili na nebesima među silnim angelima, međutim posle pada zadržali su svoj čin, ali su zlom preispunjeni ovo je bio napad knezova demonskih i vidite šta se dešava podvižnik se poklonjenjem koje dolikuje jedino Bogu i koje je učinio pred djavolom potčinio demonima koji su ga izmučili nasilnim tjelesnim kretanjem to jest Plesanje do poglup smrti. Ovako je sve izgledalo. Kelija, monah u njoj, svjetli angeli, Hristos među njima. Poklon i onda ustajanje i bijesomučno kretanje tijela. Plesanje. Uh, ono što danas imamo braću i sve sve u plesovima savremenim plesovima a treba da znate da su presovi dio okutnih obreda ples odnosno nenormalno kretanje tijela jeste dio okupnih obreda znamo kako je Jovanova, Jovana proroka glava bio ocečena uh, prethodno izazvana atmosfera i Irodijadine kćeri na koji je Irod odreagovalo zavedem tim magijskim kretanjem tijeva i djelovanjem duha, onom zahvetom da će joj dati što god bude tražilo od njega, makar i Boga imanja bilo, međutim ona po nagovoru majke tražila glavu Jovanovu na Tanjiru i danas, braći se, vidite I našoj omladini nudi se pres. Mnogi presovi. Iza svih njih stoji demonska sila. Iza svih njih je e, e, demonska energia, demonska kreacija. Ovaj pres u Keliji Pešterskoj, Kijevskoj e, jeste po porijeku plez svih onih koji plešu po binama, salama, amfiteatrima. A zahvaljujući aranžmanu i raspoloženju i dobro pripremljenoj publici, mi ne vidimo demona koji pokreće tijelo. Mi se zanosimo, mi se radujemo, mi aplaudiramo, mi glasamo, mi to volimo, mi to imitiramo. Međutim, Iza svego toga, braći i sestre, stoje demoni. I u dušama oni koji plešu, žive demoni. Nedavno smo bili na ostolu, pa su nam oci rekli da je ovih dana, prilikom čitanja, e, molitava, svetog jevo jedna naša pa. sestra e, pojavila takvo kretanje tijeva, da je to čovjeku nevomuće, ko je rekao jedan od otaca, periferni nervni sistem to ne može da podrži sam po sebi, da izazove. To je bilo čudesno podrhtavanje i brzina pokreta. A to kretanje tijela izaziva demon koji živi u čovjeku. Možda je neko od vas kako to može da bude kad se glava okreće, kako se tijelo savija, koja je brzina pokreta. Isakije je bio do te mjere izmrcvaren tim demonskim plesom da je pao polmrtav. Antonije, prepodobni, veliki, koji ga je obilazio i po ustaljenom pravilu donosio mu hranu osjetio je, pošto se si je nije odazio da se nešto desilo a tamo je e, ovakva situacija uvijek moguća jer to je kretanje visokim liticama i uvijek može da dođe do e, nesreće zvalo je bratiju, razbili su Keliju i našli ga jedva živo Evo kako piše Užitio Prepodobni Antonije Koji je služio zatvornika Došao je kod njega nosjeći Uobičajenu hranu Međutim Kada je vidio da zatvornik ne daje nikakvog glasa I shvatio da se s njim dogodilo Nešto posebno Uz pomoć drugih monaka Razvalio je Čvrsto zatvoreni ulaz U Isakije u pećini Iznjeli su ga kao mrtvog i položili pred pećinu. Primijetivši da je još uvijek živ, vratili su ga u pećinu i položili na postebu. Najizmjenišno su ga njegovi prepodobni Antonije i Teodosije, osnivači Kijelopečarske obitelji, veliki svetitelj. Пожите сад посреднице ovog удара, strašnog udara демониског. То je енергетски удар, то је енергија демониска опалила је и потпуно поништила је систем. И сап је усус усвјед полог искушења, од узели и ум и тело. Htio bih da primijetim da i naš naraštaj, u velikoj mjeri naš narod, pošto se nalazimo u nemalom opštenju sa demonskim cilama, zahvaljujući neposlušnosti Otcu naša, to je crkvi našoj pravoslavnoj, oduzetoga uma i oduzetoga tijela, to znači oduzeti to um. da čovjek ne može умом да врада многи брати и се се уопште не могу да се снађу са svojim умом не могу уопште да се изборе са svojim мислима не могу да се молитveno активирају не могу име божје да држе у уму и телом су мртви jer не могу да дођу до храма Ne mogu da učestvuju u životu crtve. Ne mogu da žive sa ocem, Ne mogu da žive u crtvi, onako kako se živi. Dakle, mrtvi tijelu, mrtvi umo, to mrtvilo uma, projavljaju se i kroz Bog zabora To je ono u čemu smo i sami do juče bili u velikoj meri, a i još uvijek se nalazi Mrtvilo uma. Nikakav pokret nebesima. Pazite, potpuni zaborav carstva nebeskog i osnovnih istina, životnih istina, a da kažemo istina naše vjere, dakle, mrtvilo uma i mrtvilo tijelo. To što tijelo može fizički da iznese neki nabog, što planinarimo, što skačemo, trčimo, preskačemo, što bi se reko dobro izgledamo, ne znači da je tijelo živo. Jer u odnosu na život, u odnosu na hranu, na Otca projavljuje mrtvilo. Ovo što se desilo Isakiju na ovaj način i u ovom njegovom ambijentu dešava se i svima nam. Možda ne e, u ovoj mjeri na ovakav način, ali po posledicama vidi se da je zaista mrtvilo uma i mrtvilo djeva, zahvaljujući djevovanju nečistih Sila. Dalje, nije bio u stanju niti da stoji, niti da sjedi, niti da se ležeći okrene, sjedne na drugu stranu. Dakle, bukvalno kao leš. Potpuna nema. Tako je dvije godine ležao sasvim nepomično i nijem i glubo. Zamislite vrši sve se stanje. Leži, živje, potpuno bez ikakvog pokreta, bez ikakve riječi, nijem i glubo. Bez ikakvog pokreta nije mi i gluvi Jedini pokret je cigareta na cigaretu Joint na joint Tableta na tabletu Linija za linijom Špric za špricom Utakmica za utakmicom Serija za serijom Film za filmom izbori za izborima glasanje za glasan okrugovi 14 stolovi bilijardski teniski teren to je to su jedini pokreti inače dugo sovutno mrtvil i pazite dvije godine tokom treće godine je progovorio i zatražio da ga podignu i postave na noge. Nešto što je važno primijetiti da ga nisu njegovale medicinske sestre pa služba. Neko da su ga njegovali Antonije i Teodosije i prva bratje koji u Pećskim biteli koji su i te kako mogli da njegovu čije su molitve imale veliku snabu braćice, Antonijeva molitve i Teodosijeva molitve. I danas, ki je u Pečarskim monasi žive od njihovih molitava. To je mnogo važno da ne zanemarimo. Jer sve ovo što će se izdešavati, ovaj povratak bludnog sina, u velikoj mjeri desio se zahvaljujući njihovim očinskim molitvama. je Otac Nebeski Njega je prizio, očekao, grovio rukama svetoga Antonija i svetoga Teodosija, njegovih igumana. Posle treće godine je progovorio i zatražio da ga podimu i postave na noge. Zatim je kao dijete počeo da uči da hoda. Koran po koran. Pazite pokajanje, ne ide brzo. Korak po korak i ne samo. Ruku odsuda daš. I drugu u drugom, pa korak po korak. Posle života u grijehu, posle klanjanja idoli moj, posle nemila, gubila, obamrugosti, ne može odmah na noge brži sezati. Mi vidimo danas mnogi pokušavaju, na to dođe u crkvu i odma na nebo. Raspitaju se gdje su ti helovimski nivoi. Ne interesuje ih ništa prosječno. Odma na nebo. I tog jutra izašao iz brloga. I odma na nebo. Ne može tako vratiti srce. Polako, zavuku, pa da učimo da hodam tek smo progovorili sveti Bože sveti kretki sveti besmrtni pomijelj nas prvi put treba još dva tri svetove onda nosno ne mogli oče naš gospode Isuse Hristina Sime Boži, Bogorodice, Djevo, osnovne molitve, osnovne istine, simbol vjera, a pa polako pokora, pokora, i to mnogo važno, držajući se za Otce, to jest za pastire, ne možemo sami, i postepeno. Pri tom, dvije godine ležanja, ne smijemo zaboraviti, posle jakih udara, neophodno je, braći i sestri, o ležanju. Vidite, u kanonima crkve, recimo, poslije pada u blud, Evo, u, blud u nedelji bludnog sina, ne govorimo sad, u ovom konkretnom trenutku, o padu tjelesni grije, u blud, da ne kažemo razvrat. Kanoni govore o aležanju. Ne odmah hodanje, a kako otrčanje, a o letu nema ni govora, a ležanje, pritom ne dvije godine. Znate da kanon za recimo za abortuse, odnosno čedomorstva, za bavljanje magijom i obraćanje bračarima, magovima i svim onima koji se time bave, pod strogom sudu crkve i kanona crkveni i nalaže nabrudnika 10 godina recimo da ili u onoj pokajnoj disciplini kako to i Sveti otac Vasilije veliki tamo djeli pa na 4 godine pa još 3 pa još tri recimo one 4 da leži a što to znači da kleči ispred crkve ne u crkvi Da kvečiš, dođeš ujutro, ispred hrama, ne ulaziš unutra. Kvekneš ispred, a narod ulazi pored. Ide, hoda, jer oni hodaju, oni su sinovi, oni su kćeri, oni idu u otcu, oni su bili poslušni. Oni mogu unutra, a ti kvečiš pred hramom, ti ležiš, ti ne možeš, ti si ranjen. I tražiš od njih da se mole za tebe, da progovoriš, da možda čuješ. Čak nisu ni ulazili unutra da čuju svetoje evanđelje. Ne mogu da čuju, grubi, ne mogu da slave Boga, nije mi. Ne mogu liturgijom da se kreću i njome da uzvijeću, jer su raslabljeni, obamrli od grijeha, jer su se poklonili demon I tek postepeno... Poslije određenog vremena, rukamo otaca i pastira, to jest terapeuta, ajde, koristimo i te popularne izraze, naša crkva je terapeutska crkva, crkva koja liječi i sjelju, da uđemo u prostor hrama, da počnemo da hodamo. Kao dijete počeo da uči da hoda. Nekadašnji veliki podrižnik, veliki, sposnik, molitvenik, zatvornik, uči da hoda, braće i sestre. Onaj koji je radio po hiljade metanija dnevno, uči da hoda. Međutim, nastavlja Daljan i kaže, nije izražavao nikakvu želju, niti misao da posjeti crk. Boga u tom trenutku još nije doticalo na bogosluženju. Ne. Prosto uči da hoda i govora. To su dirljive scene. Pazite, dirljive scene. Ne trebaju nam filmu, brođe i sest. Samo malo pažljivije. Antonije, Teodosije, ovako. Oko monaha, pazite, monaha, uče sabrata, uče da hoda. Ništa crtva, ništa movitva, ništa duhovni razgovor. Pazite koji je to sad nivo. Glad. Otišao daleko, daleko u gordošću. I demonom, dejstvo demonom, daleko otišao. Zaboravio. Izgubio onu silu koji otac daje. I sad, ovako, ovo ovaj proces iz priče budnom sinu. Dolezi sebi. Da bi mogao da kaže se grije oči oče me boј tebi odnosno se griješih otac i misimo na njegovog īguma ne poslušao apsolutno identična priča ovoj obrodnom sinu zato je ona važna jer se poklapa sa ovom nedeljom i tumači nam priču goj Dakle, bez ikakve želje za hramom. Međutim, na to su ga jedva i nasilno primorali i on je postepeno počeo da odlazi u hram Boži. Poslije toga, počeo je da odlazi i u trpezariju. I, obratite pažnju, postepeno je naučio i da upotrebljava hranu. Svi ti koja to oduzetost bila? da jede, da žvače, da pije, one osnovne funkcije, koliko je duboko bio povrijeđen. I sad jedan podatak, naravno za savremenu medicinu, i uopšte za savremenu čoveka, možda ne može, nego sigurno nevjerovatan, ali u ovim proslovima sve je moguće. On za ove dvije godine, braći i sestri, nije, dok nije počeo da uzimati hranu, to je po iseku tih godina, nije ni jeo, ni pijel. Uopšte nije uzimao hranu, ni piće. Dvije godine. Neko će reći kako je moguće. Moguće je, ne ispituj. Efeski mladići, su malo duže proveli i bez hrane i vode i ustali čili, naravno po božijem dopuštajanju i po božijoj sili. Tokom te dvije godine dok je nepomnično ležao, on, kako se kaže u žitiju, a evo i sveti Ignjati Brančaninu, kao čovjek od nauke i po vremenu naš življenje i pisanje naš savremenik, on nije okusio ni hleb Nivot. I najzad se u potpunosti osvobodio strašnog i čudnog utiska, odnosno tog demonskog dejstva, koje na njegu ostavio ujavljanje i dejstvovanje demona. I prepodobni Isak je kasnije zadobio visoku mjeru svetosti сложети просто кроз послушање проједноставност са великим ожртком и наравно са великом попрезношћу успио је као будистин да се врати оцу и да буде подигнут на ниво светског. Ево овде у зорском кео пећској одаври и икону преподобног оца нашег Исакија i evo Pečersko. Naravno, i celivali smo njegove netrugležne mošti koje se nalaze u pešterama Kijeva, tamo ih ima braći i sestre. To je čudesan prizor, vjerujte, i čovjek se tamo nekako drugačije osjeća. Mi u Ostogu imamo naše svetog Vasilije i taj jedan kivot velika sila. U Kijevskom manastru imate 120 Kivota sa netrugležnim moštima. Kijeo Pečarskih otaca u podzemnim hodnicima, sve jedan pored drugoga. To je izuzetan prostor. Ovim primjerom, svetu Isakija, naša sveta crkva, ovo je istina ekstrem primjer, ali živimo u ekstremnom vremenu, govori koliko je opasno izaći iz mjere Božijega blagosloga. Svi mi, braći se seste, ukoliko hoćemo da se zaštitimo od pritiska demonskog i od silnog deista koje može ovako da nas ugrozi, a ugrožava nas, evo, svakodnevno ljudi propadaju, razbolivaju se, oduzimaju sebi život ili naglo jednim potezom ili postepeno kroz čitav niz godina oduzimamo živote jedni drugim kroz nenormalna ponašanju vodeći jedni druge u stresne, traumatične situacije a iza svega toga vjerujte, stoji neposlušnost kome ova nedelja po bludnom sinu, podsjeća nas na Otca. Nismo pitali Otca šta On misle. Nismo pitali Crpu za mišljenje, za brabarslu. Sami odlučujemo, sami putujemo, sami maršute određujemo i propadamo. I time Ne samo što se odvajamo, nego evo vidimo, stvaramo u da nečista sila pristupi na šakšinac ogoljene, nezaštićene, nenaoružane i zada nam, vidite, ovo su teški udarci. Isakije se izvukao, i nemojte da pomislite da je ovo pravilo. Znate, ovo su izvzeci. Mnogi se nisu izvukali. Mnogi su za vječnost propali. Zato nas i ova nedelja poziva da pitamo crku, braći i sesto. Kad god, ako već nismo, da se vratimo. A kad se vratimo crkvi, da uvijek pitamo kuda da idemo. A ona uvijek ima spremne odgovore. Evo sad, u toku velikog posta, počeće posta, odnosno otac kaže da postimo da se okupimo da budemo zajedno da budemo u blagoslovenom ambijentu posta da ne izlazimo iz njega a mi ako nećemo da postimo mi pravimo grešku koju je napravio blodni sin koju je napravio i sveti Isaki istina Isaki otišu u desnu krajnost posteći više nego što je bilo potrebno i više nego što je bilo blagosloveno a mi najčešće ulazimo u ovijevu krajnost i kažemo ne, meni je nepotreban post. Otec je blagoslovio, a mi kažemo ne, daj meni to vrijeme velikoga posta, a dane dobijamo, zar ne? Sjutrašnji dan, niko nema u džepu, braći i sestre. Sjutrašnji dan ćemo dobiti na dar. Sjutrašnje vrijeme svih Za 4 sata dobićemo na da ovo vrijeme koji upravo teče mi smo dobili mi ga nemamo, ono nam se daje a mi drsko i ohovo kažemo da ćeš mi to vrijeme koliko to traje taj kos 5 6 7 nedelja do vas će da ćeš ti meni to znam ja kako mrsnno I što ćeš raditi daje nam vrijeme i mi Mrsimo, mi bludničimo, što to znači? Mi smo u i na taj način ispadamo iz Božjeg blagoslova, bez blagodati koja je naštiti i izvaženo se uticaju neposlušnih demona. Jer satan je, braćo se sestre, otpao neposlušanjem i on se nikad više neće vratiti ova priča ne važi za njega on je žitelj on nedaleke za njega on se nikad neće vratiti otcu ali mi kad se odvojimo od otca upadamo u njegovu zonu a zona koja izvan crkve zona koja nije pokrivena Božim blagoslovom je njegova zona to je zona neposlušnosti i te radijacije kako to nazivaju neki od svetih otaca radijacija neposlušanja kadiacija grijeha i mi se postepeno navikavamo na tu atmosferu mi se upodobljujemo tom duhu i nama otac postaje tuđ a tuđim postaje svoj povedajte kako se ljudi navikavaju na život u svijetu evo sad većinu da dovedete u hran oca postaje nepodnošljivu Pa vidite sami koliko se preznojavamo u kući oca. Zamislite dođeti kod stare majke. Ona tu preko puta vas. Tu je otac. Tu je ognjište. Tu je mjesto gdje smo se rodili. Tu je sve tvoje. Sve tvoje u, toj, u, to, u, toj, u tom domu. Tu je su crpi. Bukvano sve tvoje. Jer tu je oca tvoga. A mi se preznojavamo. Nama je tu teško. Намојту нап напорно. Намојту загuшливо и неподношливо. Замислите како је то изопаћање, како је то болест. А изван куће нам је удобно. Па и многи mladi људи не могу да поднесу боравак у сопственом дому и само беже, скитају. Шта даље? Беже од куће, знате оно Pobjegnu, idu, lutaju negdje, suđe je udobnije. A zašto? Jer gordost, braća se ona probija. Nemamo mehanizme da joj se suprotstavimo i oni ne postoji znan crkve. Samo Boži blagoslov, samo volje Otca Nebeskog, koju slobodnom voljom usvojimo, može da uguši te porive, revolucionarne porive, pale volje, da se odvojimo, da se odmetnemo, Da uzmemu svoj život i da živimo slobodno. Mi nemamo više tih mehanizama, jer samo crkva svojim bogosvojim i svojim bogodaču može da nas nauči i nauči. I zato i dolazi do takvih raspadanja i porodica deformacije odnosa i u porodicama među najbližijima. Jer nema sile, gordost, ne želi prijete da ona želi Samoživost Želi sve za sebe I na kraju Ostajemo bez ničega Ostajemo gladni A onaj koji nas je Nabo Na kovac gordosti On vraća i kap i jedne neće nam dati On bi nam svu krv Popio Sam život uzeli On se krani našim umiranjima. On se krani našim gladovanjima. I gordošću odvaja nas od bogatog oca, bogatih trteza naše crkve. Zato i mi pogledajmo Kakav je naš odnos prema Otcu? Primijetimo da ga gotovo i nemo. Pogledajte i sami, braći se za slobodnu. Nemojte da se ustručavate. Onako, stanite pred svojom savješću i vidjet da vrlo često ne postoji nikakav odnos prema occu. Mi nešto i mrmljamo neke molitve, tu se nešto spominje ime Isusa, tu se nešto i govori o Bogu, ali iako oca nema, iako to nije odnos prema ocu, to je greška, to je pogrešno, bolje odmak stani, bolje odmak prekini. E to je lutanje, je odmak. Ko zna, ko ti se javio? Ko zna ko te tim molitvama uči da nisu neki od onih angela koji su se Isakio javili, a i oni su jednog od njih nazivali Hristom. I svaka duhovnost, svaka molitva upućena nekom tamo Hristu, nekom tamo Bogu koji Otca nema, to je, braći sve se, molitva kojom se molimo neprijatelju Božijem. To su pokloni kojima se mi poklanjamo protivniku Božijemu. I kroz takvu molitvu i kroz takav nazovi duhovni život mi zapravo vršimo poklonjanje demonima. A kao posledit svega toga imamo gubljenje Otca i spamćenje srca. I ostajemo bez njega Bez njegovog blagoslova. Zato naše pokajanje, jer svi smo mi na ovaj ili onaj način bludni sinovi. Svi smo mi napustili, braće i sestre, dom oca našeg. Mi ako crkvu nekako doživljavamo, pa vrlo malo ljudi doživljava crkvu kao dom oca. To je naša crkva, to je naših džegdova, prađedova, to se vodi Na naše ime, znate, mi neke crkve Vodimo na naše ime I neke crkve hoćemo da vodimo Na ime države znate. A nazivamo crkvu Ovim ili onim nacionalnim Odrednicama, to je Vraćaj i sestra Dom Otca našeg Ne možeš ti unutra Bez Otca Ne možeš ti tamo ni da se vratiš Bez misli Pokajničke misli da se vraćaš U ocu. i svijestiti da ste se ti zapravo od oce odvojili. A pogledajte naše stanje. E, mi, iako smo u kramu, rekao bi čovjek, ovdje sve u redu, ovdje se sve to odigravo, ovdje su svi ti procesi već pri kraju, ovdje je tele već ugojeno, ovdje je gozba i veselje u veliko, pa jeste, harmonike, orkestri, trubači, je tako, možemo mi to veselje, bravo ovako da organizujemo i ponekad se ono uopšte ne razlikuju od veselja oni koji se vesele tu ispod našeg manastira a misli se na ono mistično, duhovno praznično carsko veselje nismo i braći se sese baš u toj atno mi smo u dalekoj zemlji Gledajte malo bolje. U dalekoj zemlji mi se pribili u studđenju. Nama je otac daleko. Našem srcu otac je daleko. Da nije molitava crkva utvrđenih liturgijskih formi. Da nije utvrđenih molitvenih pravila koje kad god možemo izbjegavamo. A mi ne bismo ni izgovorili ime oče, vjerujte, da je do nas, mi ga ne bismo ni spominjalo, nego što ćeš, tamo piše na kraju tri sveto, oče naš koji si na nebesini, pad na liturgiju. Oče naš koji si na nebesini. A pa moramo da pjevamo, crkva pjeva Ako smo u njoj, i mi sa njom. A tamo se zna ko se kome se pjeva, braći i sest. Otcu. Kad se movimo da smijemo jednim ustima, jednim srcem, da prizivamo ime oca našega, pa svi zajedno, da u iturijskom sabranju, prizivamo oca našega, pa onako zajedno svi sabrano, to uvijek zvuđi svečano oče naše kad liturgije, kad poveže pa kad nas usmjeri pa tu smo sa sinom njegovim tu je tele ugojeno i zaklano misli se na njegovoga sina koji je zaklan radi našeg spasenja kojim se kranimo, pa zajedno u toj atmosferi krenemo kuda naviše, kome Otcu, oče naš, iže je Sina Nebesina. Pokajanje mora biti liturgijskog karaktera. Nema pokajnika izvan liturgije. Gdje si to krenuo mrčo? Gdje si se to zavukao jadniče? Šta to radiš maloumniče? Trudiš se, kažeš. Kajem se, kažeš, a dje si u liturgiji, ne možeš to tako, nije to pokajanje, kod si krenuo, kome si krenuo, koga tražiš, izvan crkve, ne možeš da ga nađeš, samo gubiš vrijeme, ili padaš u depresiju. Imate, znate one formulacije depresivne, koje brzo vode i, i psihoze, to sebi ne mogu da oprosim. Aj, ne treba da opraštaš. Niti ti imaš što obraziti. Ali, aj ti uvijedi dovi činu. Ja? To sebi ne mogu doprosti. Da oprosti. Pa koje je to gordos? Nikakoga pokajanja nema. A vidite, zvuči kao pokajanje. Povrezen je ali to oprostiti ne mogu. I što se ona dešava? Čovjek popadlja. Zašto? Jer je izvan crkve, izvan liturgije. Ne može te energije da, da, da poveže, ne može taj osjećaj da artikuliša. Jer je izvan crkve. Traži izlaz, a tamo ga nema. Traži negdje oca, duša traži oca, ali ne može da ga nađe izvan doma. Pa ne tražiš oca izvan kuće, otac je u kući, oča, doma. A naš otac je u našoj crkvi, brađe i sestra, u onoj crkvi od koje sile ovoga svijeta žele da nas odvoje. U onoj crkvi na koju su se jezici, zmijski i repovi škorpionski ustremili, da nas odvoje od nje, da, da, da pove na nju, da nas sablažnjavaju raznim pričama, primjerima, pritisima da nasu proše da slučajno ne uđemo u nju da joj se ne primaknemo. I koji nas bombarduju raznim drugim ponudama samo moj pravoslavlje da izabereš. Evo ti yoga, evo ti meditacija, evo ti hipnoza, evo ti veliki i bogati mislikom daleki istok, evo ti ovo učenje, evo ti filozofije, evo ti ove nauke, evo ti Svi ovi aranžmani. Samo nemoj u kram da uđeš. Evo sve bespovedno. Evo sve u akcijama. Evo automobila, aviona. Evo čitavih industrija, filmski, Evo gara olimpijskih. Samo nemoj u domu očer da uđeš. Samo nemoj tamo da se vratiš. Tako vapi protivnik kako vapi klevetni džavu. I na žalost, mnogi su se upleli u te njegove molitvene mreže, u tu njegovu satansku bogobornu priču, je eto ih vise po kablovima razvučeni po vazduhu. Gladni, mršavi, blijedi, Mrtvi. A otac čekao, a gdje bi do na onom mjestu gdje je dočekivao i sve bludnike pokajane svih vremena, gdje je dočekao Isakija. I ovaj Isakija, ovaj bludnik, postao je svetitelj crkve Nikita, njegov sabrat nešto mlađe koji je također bio prevašnjen. Ne bi večeras da ne preopteretimo, ali isto izuzetan primjer. Poslije vađenje iz te prevesti, odnosno poslije povratka iz zemlje daleke, postao je episkop novgorodski, episkop crta. I mnogi koji su prevašeni na ovaj i način vratili su se Otcu kroz pokajanje ruke otcima crkve ispovjedivši se u svetoj tajni ispovijesti pokajanja jer nad pokajnikom braće i sestre crkva preko sveštenika čita molitvu Otcu Nebeskom pokajnik kveči Pitrahilje na glavi a sveštenik čita takozvanu različnu molitvu Otcu Nebeskom da ga pomiluje da ga iscijeli da ga ukrepi da mu da duh pokajanja i silu da u buduće izdrži na potu vrline i svetosti i da naslijedi život a da izbjegne smrt ali treba saviti koljene pred Otcem i pred svetinjom i pred svetinjom doma očevo to jest hrana Božjega. Tako i mi, braći i sestre, obratimo pažnju na ovu evanjeljsku priču, koju nam je niko drugi do Sin Boži ispričao u ime oca jer on je došao da objavi oca To je e, cilj njegove misije. Sin Dakle, očer da nas pozove u zajednicu, da nas izmiri sa ocem, poslepada u grijeh neposlušnosti, da nas vrati kroz sebe, jer samo, obratite pažnje na to, mnogo, mnogo, mnogo važno, samo kroz sina možemo poc. Само духом Svetim, браћо и сестро, које примамо од Цркви, можемо да се вратимо до ходиње. Можемо да приђемо, можемо да оживимо. Само духом Svetim који од Оца исходи, ми можемо да повратимо печат и знамење синовства и да истински будемо синови Божији. Не ово iz из I u sumnjama, da, kad vidimo ljude, kakve je to tek stepen bolesni, sumnja čoveč, sumnja ima li Boga, a, a pazite, na to ne treba da ide odgovor ima, da, jer naš cilj je da, da ne, ne vjerujemo da ima Boga, kakva je to vjera, vratvi? ima Boga, a to je mrtva vjera i dogopokonici bolje vjeruju ti kažeš ima Boga a ovaj će i dogopokonik čitav ritual da ti pokaže da vidiš kakav je ritual da vidiš ritmove, da vidiš muziku da vidiš odežde, da vidiš žrtve da vidiš pjesme da vidiš sile koje se projavljuju kroz žrtvo prinošenje a ti kažeš ima Boga ima Otca naš Bog je naš otac, braće i sestre ukoliko smo na pravi način uključeni u život crkve i to je obratimo pažnju i preispitajmo još jednom sebe u toku ove nedelje, a i u toku ovoga posta jer ako toga nema onda je veliki problem i treba ga rešavati kako pokajanje pravilno uključivanje u život crkve mora da izazove vjeru ili kad kažemo vjeru, to mislimo na, na dublji doživljaj srca, da je Bog naš Otac. Da je Gospod Isus Hristos, njegov Sin, naš sabrat. A sve to možemo, a da će Bogi da bude samo ukoliko Duh Sveti, to jest duh oca našega diše to jest živi u nama bez duha svetoga niko ne može ni Isusa nazvati sinom Božim to je nemoguće vreći, ni oca nazivati ocem ono što u crkvi treba da se desi svima nama jedinačno i lično što bi daj Bože da se desi i našem narodu i svima narodima ali ponavljamo i podlačemo isključivo u crpi pravoslavnoj. Mnogo toga može da nam se izdešava drugim zajednicama vjerskim i religioznim i sistemima, ali doživaj Boga kao Otca isključivo u pravoslavnoj crpi jer ona je tijelo Svi na njegovu. Ulazeći u život crkve, pazite, ne onako veko mi mislimo da vjerujemo. Ta naša aut pobožnost. Dolezim kad hoću, radim što hoću, kupujem, prodajem, vjerujem, ne vjerujem. Ne ta pobožnost, nego pravoslavna pobožnost. Ima poredak. Ako se na takav način uključimo A evo pos koji je prema nama ispitati našu vjeru, da vidimo kako slušujemo život crkve. Ako budemo poslušali vjerujte, crkvu, nemoguće je da do toga ne doći. To je bukvalno nemoguće. Ko god posluša crkvu, primiće Duhu Svetoga, duha Očevo i volče biti njegov otac. Neće biti potrebe da mu to neko drugi priča. Jer brat ne, pi, ne priča Bratu da mu je otac otac Jer i ovo je njegov sin I ono je njegov sin Ovaj sin Bludni sin Bio je sin Istina u bludu Ali bio je sin I mi braćo i sese Bez obzira što smo u bludu neposlušnosti I što svi živimo U dalekim mjestima Što smo se većinom pribili uzrežitelje tuđe zemlje, odnosno ste djavolske, satanske instalacije, poker aparate i koje šta drugo, mi smo ipak sinovi. Kako? Pokršteni. Jesmo i mi kršteni? Jesmo. U ovoj sali vjerujem da su svi kršteni. Postali smo sinovi, ali Kakvi sinovi ćemo biti, to zavisi i od nas. Možemo biti bludni sinovi, možemo biti sinovi koji se nikad neće vratiti odsud, koji će propasti. Nažalost, takvih sinova i čerima mnogo. Ali dok god smo u životu, postoji mogućnost da se vratimo kroz pokajanje, jer mi smo ipak sinovi. Ponavljamo, dok smo u životu, jer pokajanje je moguće samo za života. Vrijeme života je vrijeme pokajanja. Poslijed smrti kralje. Nema više pokajanja, nema više ostajanja, nema više povratka. Zato su se sveti oci stalno osjećali smrti, jer su bili u velikom pokajanju i pod pritiskom te misli ili sjećanja na smrtu, podsticali sebe na povratak oču, znajući da taj povratak moguće je izvesti samo u toku vremena. Zato i mi iskoristimo i ove takozvane pripremne nedelje, jer ove nedelje su pripremne nedelje, ovo je druga od njih, nedelja o budnom sinu. Iskoristimo prije svega da procijenimo svoje mjesto, da vidimo koja je udaljenost, koliko smo daleko i da postepeno, silom posta ili ritmom posta, jer veliki post ima poseban ritam, ima izuzetno povoljne vjetrove, vrkunske kormilare, vrkunsku posadu, znate ko će da nas vodi sad za vreme velikog posta, vrkunska ekipa, braći i sesto, znate. Postniji triod, sve sami svetitelji, onda nedelje koje slijede pobjede Pravoslavlja, Grigorije Palana, Jovan Lesvičnik, Marije Egipcijanka, vjetrivo krsta, pa da uprovimo u zonu života kroz vaskrsenje sina očevo i kroz to vaskrsenje da se vratimo u zemlju moja oca u usvršenu oteđbinu, kako je sveti Grigorije Palama naziva. A put ka njoj jeste put pokajanja, to jest povratka sinova blodnih i kćari blodnih otcu nebeskom. Kome, daj Bože, da se vratimo s pomoć duha svetoga vjerom u žrtvu и вас хваленим сина него је единородног ами